Jabur 25 dari ayat 1 sampai 22. Masmur Daud, Kepadamu, Ya Tuhan, ku serahkan jiwaku. Ya Allah Tuhanku, aku percaya kepadamu, janganlah biarkan aku malu. Janganlah biarkan musuhku menewaskan diriku. Sesungguhnya, janganlah biarkan sesiapa yang menantikanmu menanggung malu. Biarlah yang dimalukan itu Mereka yang berbuat hianat tanpa sebab Tunjukkanlah aku jalanmu ya Tuhan Ajarkanlah aku mengikut jalanmu Bimbinglah aku kepada kebenaranmu Dan ajarlah aku Kerana engkaulah Allah penyelamatku Engkau ku nantikan sepanjang waktu Ingatilah ya Tuhan Belas kasihanmu yang lembut mesra kerana segalanya dari zaman dahulu Janganlah ingati dosaku di usia muda Dan keingkaranku Ingatilah aku dengan kasihmu Demi kebaikanmu, ya Tuhan Tuhan baik dan tulus Maka dia mengajar orang berdosa jalan yang benar Dia membimbing orang yang rendah hati dalam keadilan Dan mengajar mereka jalannya sebuah jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran Bagi mereka yang berpegang kepada perjanjian dan kesaksiannya Demi namamu ya Tuhan Ampunilah kejahatanku Walaupun amat besar Siapa kemanusia yang takut akan Tuhan Tuhan akan mengajarnya di jalan pilihannya Orang itu akan hidup makmur dan juriatnya akan mewarisi bumi ini Rahsia Tuhan ada pada mereka yang takut padanya Dan dia akan menunjukkan mereka perjanjiannya Mataku sentiasa ke arah Tuhan Kerana dia akan melepaskan kakiku daripada jerat Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku Kerana aku sepi dan sengsara Kesusahan hatiku telah bertambah Bawalah aku keluar daripada segala derita ini. Lihatlah kesangsaran dan keazabanku dan ampunkanlah segala dosaku. Perhatikanlah segala musuhku yang amat ramai. Mereka membenciku dengan kebencian yang kejam. Peliharakanlah jiwaku, selamatkanlah aku. Jangan biarkan aku malu. Aku percaya kepadaMu. Biar Kaiklason dan ketulusan memeliharaku aku setia menantimu Tebuslah Israel ya Allah daripada segala kesusahan mereka